Tudomány hangjai. Azt akarom megérteni, hogy miért működik úgy a világ, hogy, mert azt tudom, hogy hogyan működik, látom, hogy fel kell a nap, engem az érdekel, hogy miért kell fel. Ez az, ami engem nagyon érdekel és mozgat. Én azt gondolom, hogy egy tehetség is addig tehetség, amíg a változásra képes. És a legnagyobb tehetség is nem is elveszti a tehetségét, hanem csökken benne a tehetség erő, ez a természeti erő, amint a változás képességét nem tudja működtetni. A tehetséges ember tele van ötlettel, hajtja a kíváncsisága megállíthatatlanul. Valóban olyan, mint egy természeti erő, utat fog törni mindenképpen. Csak az a kérdés, hogy rombol vagy alkot, vélik a szakértők. Nos, ezért kell a tehetségekkel foglalkozni, meg azért, mert amióta világ a világ, mindig azok vitték előre, akik valahogy másként gondolkodtak, új kerestek. Köszöntöm a hallgatókat, Benkő Andrea vagyok. Néhány hete a Magyar Tudományos Akadémia székházában 315 kivételes kognitív képességű fiatal tavattak fel, egy eddig egyedülálló program a magyar templeton program résztvevőit 20 ezer átlagon felüli értelmi képességű fiatal közül választották ki őket. A 10 és 29 év közötti fiatalok személyre szabott segítséget kapnak, hogy kibontakoztathassák egyéni képességeiket. Ők lehetnek a következő évtizedek meghatározó vezetői, kutatói, tudósai itthon és a nagyvilágban. Na de hogy lehet tesztek alapján eldönteni, hogy ki az igazi tehetség? Mit várnak ezek a fiatalok a következő egy évben a programtól? És miért merül fel oly sok tehetséges emberben, hogy kivételes adottsága épp annyira áldás, mint átok a saját életében? Egyebek mellett erről lesz szó mai műsoromban. A Magyar Templeton Program avatási ünnepségén szinte vágni lehetett a levegőben az izgalmat. 315 fiatal azt élhette meg, talán sokan most először igazán, hogy a felnőtt világ komolyan kíváncsi rájuk, arra, ami őket mindennél jobban érdekli. És nem utolsó sorban végre olyan társaságban ülhettek, akik pont úgy kilógtak a többség közül, mint ők. Felszabadultságot éreztem rajtuk, amikor céljaikról kérdeztem őket. Szabó Oliver Norton vagyok, egy 15 éves diák az Elte Refort Ágoston gyakorló Mi az, amit téged érdekel? Melyik területe a világnak? Fizika és az egész világ egyetemnek a megismerése. Korábban a nagyon nagy dolgok érdekeltek így a csillagászat. Most a nagyon kicsi dolgok, kvantumfizika, részeske fizika. Azt akarom megérteni, hogy miért működik úgy a világ, hogy mert azt tudom, hogy hogyan működik. Látom, hogy fel kell a nap, engem az érdekel, hogy miért kell fel. Egészen ficikorottól kezdve így van már. Igen, körülbelül két évesen döntöttem úgy, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és azóta is kiállok emellett. A szüleim nagyon támogató közeget nyújtottak. Van egy csillagász ismerősöm, aki elvitt csillagvizsgálókba, megmutatta, hogy hogyan működik ez az egész dolog. Nekik köszönetem igazából a legtöbbet. De milyen segítséget kérnél ettől a programtól? Amit várok ettől, az az, hogy nagyon sok embert megismerek különböző területekről. Utazni szeretnél? Nem feltétlenül utazni, csak ismerkedni. Ha ehhez utazni kell, akkor nyilván utazom. Programokat ajánlottak fel, mint például a nyelvtanulás nagyon fontosnak tart. Mert ha kimegyek Amerikába, valószínűleg angolul fogok beszélni, kimegyek Spanyolországba, ott se a magyar lesz az elsődleges. Ezt nagyon fontosnak tartom. Szerintem ez egy nagyon inspirált közösség, tehát mindenki tudja a másikat ösztönözni. Én azt várom, hogy még több dolgot el tudjak emiatt érni. Földvárin egy csengvegyek, és az I.Z.U.A. gimnáziumba járok. Most fut két kutatásom, egy szociológiai és egy egészségügyi kutatás. Mindezt 17 évesen. Miért kezdtél el kutatni, Azért kezdtem bele a kutatásba, mert. Úgy éreztem, hogy nem igazok azok a sztereotípiák, meg azok a mondatot, amit az idősebbektől hallunk, hogy jaj, hát most annyival rosszabbak a párkapcsolatok, meg hogy mennyivel több párkapcsolata van a fiatalabb embereknek. Én úgy gondoltam, hogy nem így van. Megnéztem, és kijött, hogy tényleg nem így van. Hanem akkor mi az igazság? Az igazság az, hogy a szülőknek sokkal több párkapcsolata volt, mint a mostani tinédzereknek. Mindig a tinédzserkori párkapcsolatokat néztem. E szerelmi kapcsolatot, igenem? Szerelmi kapcsolatot, akármilyen párkapcsolatot. A másik témát mi volt? Az egészségügyi kutatásomban a higiéniai szokásokat vizsgáltam 12 országban, és minden országot a magyarországi viszonyokhoz viszonyítottam, és a 16-20 évesek körében vizsgáltam meg ezeket. Ennek mi volt? A az jött ki nagyon érdekesnek, hogy annyira nem is térnek el a higiéniai szokások, mint azt én hittem. Bár vannak eltérő és kiugróan furcsa eredmények, amik jöttek, ebből a kutatásomból jelenleg éppen írom a publikációmat, úgyhogy ha minden jön az is megjelenik, és el lehet olvasni. Miért érdekelt pont ez téged? Kint tanultam Spanyolországba fél évet, és nagyon feltűnt, hogy máshogy tisztálkodnak, hogy a higiénia az nem olyan fontos vagy annyira egyértelmű, mint amit itthon láttam, és szerettem volna megnézni, hogy ez tényleg így van-e, vagy csak én érzékeltem így. Mi az, amit el szeretnél a következő évben érni? Szeretném a kapcsolati hálómat nagyon felépíteni. Szerettem volna olyan érdeklődésű emberekkel találkozni, mint amilyen én vagyok, én Környezetvédelmi jog, szeretnék lenni. Szerettem volna új látásmódot kapni. Úgy érzem, hogy egy mentorral az emberek sokkal többet hozhatnak ki magukból. Jobban érzik, hogy van alattuk talaj, hogyha valaki tudja segíteni őket. Konkrétan esetleg van-e már elképzelésed, hogy miben kéred ennek a mentornak a segítségét? Nagyon örülnék, ha olyan mentort kaphatnék, aki bevezet egy kicsit a jogvilágába, megismertet, hogy hogyan működnek ott valójában a dolgok. Fábia Nárménak hívnak, 17 éves vagyok, szakmán németiből Erdélyből érkeztem, és főleg vallástudományjal és politológiával foglalkozom. Már jó néhány éve rájöttem, hogy ezek a szakterületek érdekelnek a legjobban, mivel szerintem a tudásunkat, a motivációnkat a társadalmi jólét érdekébe kell cselekedjük és felhasználjuk azt. Honnan jön benned ez a motiváció? Nagyon önzőek vagyunk mi emberek, túlságosan magunkkal foglalkozunk. Igazából ez motivál, hogy valaki jót tegyek másokkal is, úgy, hogy egyben én is sikert érek el. A következendő egy évedet, hogy képzeled -e, miben kérsz segítséget a Templeton programtól? Elsősorban szükségem van egy olyan mentorra, aki jártas ezeken a területeken. Szeretnék kapcsolatokat is kiépíteni A múlt heti Bécsi konferenciáltal ez már sikerült egy részben, de ez nagyon sok ez az év, úgyhogy egy csomó új barátot, ismerettséget szerezhetek, és ezáltal a társadalmi, szocializálódási készségemet is növelhetem. Amint hallhatták, értő és támogató kapcsolatokra vágynak a Templeton program fiatal tehetségei, akiket fél év alatt három fordulóban választották ki. Péter Szarka-Szilviát, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének adjunktusát, a program szakmai vezetőjét arról kérdeztem elsőként, hogy hogyan állították össze a teszteket, mi alapján dőlt az el, hogy kit minősítettek tehetségesnek. Kiemelkedő kognitív képességeket kerestünk. Magyarázzuk meg a hallgatóknak azok. A megismerő gondolkodási folyamatokat jelentik. Talán úgy is mondhatnám, hogy ami az intellektuális képességekre vonatkozik, zenei vagy sportbeli tehetséget itt most nem néztünk, tehát arra nem terjed ki, hanem kifejezetten az intellektuális, megismerő folyamatokban megjelenő kiemelkedő képességeket kerestük. Még ez is nagyon sok rétű, számos szakemberrel együtt dolgoztunk, hogy ezt a sok-sok szempontot mindet figyelembe vegyük. De mi volt ennek a tudományos alapja, ennek a beválogatásnak, meg hogy milyen szempontok kerüljenek szóba? Az első a fejlődés léletani aspektus. Ez annyit jelent, hogy a tizenévesek esetében még a potenciált kerestük, képességeket. Huszonévesek esetében már elvárható a produktum a teljesítmény. A bonyolultabb a képességek a potenciálnak a mérése, hiszen az ugye még kevésbé látványos. Úgyhogy ott három fordulón keresztül zajlott a beválogatás. Az első fordulóban komplex kognitív képességmérés zajlott. Négy területet érintettünk. A fluid intelligencia, szókincs, munkamemória és probléma megoldó gondolkodás. Az értékelés során arra fektettük a hangsúlyt, hogy ne egy átlagosan jó eredményt lássunk, hanem bármelyikből kiemelkedő volt valaki, az már bekerülhetett a második fordulóban. A második fordulóban más jellegű dolgokat néztünk. A motiváció és a kreativitás volt elsősorban a vizsgálati terület. A motivációnak a jellegéről egy profilt kapni, hogy mi az, ami a legnagyobb hajtóerőt jelenti a gyerekeknek. Ez azért volt fontos, mert a teljesítmény kibontakozásához elsősorban a belső motivumok, az erőfeszítés nagyon fontosak. A harmadik forduló pedig már igazából egy ilyen utolsó személyes találkozás volt, egyrészt megismerni a fiatalokat, másrészt, és talán ez volt egy fontos funkciója, hogy megismerjük az igényeiket, szükségleteiket, és megnézzük, hogy a mi programunk ehhez képes mit tud nyújtani, és ez a találkozás úgy láttuk, hogy ez működhet, akkor kerültek végül is beválogatásra. Azok, akik jelentkeztek, az a húszezer gyerek, végül is miféle tehetséggel rendelkezett? Ami biztos, hogy a, tesztkitöltők átlaga, az jóval a adott életkori lakosság átlagán felül volt. Nagyon magas, kiemelkedő képességű csapat volt, aki egyáltalán megmérettette magát. Az érdeklődésről keveset tudok mondani, mert ott még ezt nem láttuk, az csak a későbbiekben derült ki, de a későbbiben kiderül, hogy teljesen változatos, majdnem minden tudományterület le van fedve, ami tulajdonképpen érthető is, hiszen mondjuk főleg tizenéves éves korban még azért, ha valaki egy jó intellektuális képességgel rendelkezik, akkor ő majdnem, hogy azt mondom, hogy mindenben jó. A program különlegessége, hogy ennek ellenére nem csak Mindenben jó gyerekeket válogattak idebe, hanem olyanokat is, akik valamilyen területen kiválóak, amire úgy hiperfókuszálnak, a többire pedig annyira nem voltak alkalmasak. Nagyon egyszerű, ugye volt négy tesztünk, és azt néztük, hogy ha bárki bármelyikben nagyon átütő eredményt érzett, akkor már bekerülhetett a második fordulóba. Ugyanígy volt mindegyiknél egyébként, külön néztük, csak a két legjobb teszt értékeltük, és azonban is, ha valakinek csak egy volt, de az azt láttuk, hogy ez a 0,5 százaléknyi kategóriában, akkor nem volt több kérdésünk úgymond, hanem akkor automatikusan juthatott tovább. Tehát ezzel a tesztekkel múlt inkább a tesztek kiértékelésén. tehetségkutatónak mit jelent egy ilyen állomás, hogy egy ilyen nagyszabású program elindulhat? Az egy dolog, hogy nagyszabású program, de ez olyan program, ami sokkal közelebb áll a lelkemhez és a szakmai identitásomhoz, mint az eddigiek. Gyarmati Éva, pszichológus, a templatom program és a tehetségügy elismert hazai szakértője. Nagyon fontos különbség, hogy ebben a programban nem arról beszélünk, hogy kiválogatunk tehetségeket, hanem egy programhoz beválogatunk tehetségeket, olyan tehetséget keres, akiknek mi tudunk valamit segíteni. Hogy egyébként az országban ezen a téren, hogy tehetségkeresés, tehetségfelismerés? Sokszor emlegeti, hogy elvesznek a tehetségeink, de talán pont az iskolai rendszernek a hiányosságai miatt. Elforgácsolódnak az erők. Nagy lelkesedéssel indultak tehetségpontok, de aztán igazából a feladat, hogy valamit tegyünk is, az nem alakult ki. Ott vannak a lemaradó gyerekek, azokkal kell foglalkozni. Minden más fontos volt, mint a tehetség gondozás és inkább ilyen administratív szintűvé vált. A tehetséggondozásnak a másik hátránya mostanában ott jelentkezett, hogy az oktatás elkezdett beszűkülni. Minél kevesebb típusú diáknak felel meg egy oktatás, annál kevesebben tudnak belőle profitálni. És minthogy a tehetség sokféle, tehát egy töredékét érjük most csak el a oktatáson keresztül. Nagyon sokszor előfordul, hogy ezek a gyerekek számkivetettek lesznek. A közösség nem tudja őket elfogadni, baráti kapcsolataik nem úgy alakulnak, mint egy átlagos gyereknek. Tehát mondhatjuk, hogy már az iskolában kezdődik ez a probléma, de hogyan megy tovább? Először is nem az iskolában kezdődik, hanem már az óvodában. Minél gyorsabb fejl egy gyerek annál inkább zombinak érzi magát, mert a gondolkodása elszáll a többiek mellett fölött. Nehéz így helyzeteket kezelni, hogyha egészen más szinten akarok kommunikálni, és más témákban másról beszélni. Az átütő tehetségűek mindig is ilyen szempontból veszélyeztetettek voltak, és a későbbiekben is, aki tehetség szempontjából jobban kilóg, az mindenképpen kisebbségnek számít. Ráadásul a tehetséget sose fogják teljesen Szeretni. Mert hogy a tehetség azt mondja, hogy oké, okay, akkor ez így nem jó, hanem amúgy legyen. Tehát azt gondoljuk, hogy a tehetségbarát társadalom az az, hogy majd kiválogatjuk a tehetségeket és csodáljuk. Nem, a probléma az, hogy ezek a tehetségek, ha kiválogatjuk, hanem valamit fognak csinálni. Annak még nem fértétlenül örül mindenki, hogyha bebizonyítja egy fiatal, mondjuk egy tizenéves, hogy ezt sokkal jobban meg lehet csinálni. És nem véletlenül mondtam ezt egész konkrétan, hogy a tizenévesek, mert hogy egy egyébként az iskolán kívül tágul a világ. Rengeteg tudást föl lehet szedni, és a tizenéves kor már alkalmas arra, hogy ezt úgy szintetizálja, és elég rugalmas arra, hogy ezt újképpen összerakja, és megkérdőjelez igazi tudás alapon olyasmiket, amiket hát, tudósok egyébként hosszú-hosszú évtizedek alatt tudtak összeszedni. Ezt nagyon nehéz lesz megemészteni a társadalomnak, hogy a fiataloknak sokkal nagyobb lehetőségeik arra, hogy kiemelkedő teljesítményeket érjenek el, már fiatalon. Generációs háború lesz? Nagyon izgalmas, azért generáció között mindig volt vita, mert hogy az új generáció mindig könnyebben váltott. Hát amiben már valaki sikeres volt, abban jól beleállt, és akkor meg volt az elképzelés, erre fölépítette a világát, ez rendben is volt. Erre jönnek az ifjú titánok és a fene meg van egy egész más szempontjuk. Most ennek a sebessége, ami döbbenetes, amikor arról beszélünk, hogy ifjú titánok, akkor nem egy 20-30 évesről beszélünk, hanem egy 10 évesről, és egy éppen a kutatásában elindult 40-50 éves is már, akár megrekedhet, hogyha nem veszi föl ugyanezt a működésmódot, hogy bizony állandóan menni, újra átgondolni valamit. Nem véletlenül sokszor nagyon nagy tudásúak, akik tényleg letettek valami az asztalra, válnak aztán én úgy hívom múmiáká, akik utána már akadályozzák, mert belül már hiányzik az a tűz, amit a tehetség vitt, de még ott van a máz, ami miatt hatalma van, és leállíthat sok mindent. Erre konkrét példa Linus Pauling, a később kémiai Nobel-díjra nyert kollégát, évtizedekig, tehát haláláig nem ismerte el a kvázi kristályokat. Azt mondta, hogy kvázi kutatók vannak, nem kvázi kristályok. Most az lesz az izgalmas, hogy a fiataloknak sokkal nagyobb vértezetük van, hatékonyabban tudnak előrelépni. Az jó is, meg rossz és persze, hogy gyorsabban jutnak előre, mert azért maga a küzdelem is mindig segített tisztulni. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg 1973-ban egy közismert tehetség. A Kossuddíjas Szent Ágotai János akadémikus, a neuroanatómia elismert szaktekintéje. Szilágyi János egykori kollégánk arról kérdezte, hogy mi az a többlet, amivel rendelkezik, több más kutatóhoz képest. A fantázia, a képzelet, a képzelet világ a tudományos kutatásban én ezt tartom a döntőnek világos, hogy nagyon kell vigyázni a kutatónak, nehogy a képzelettől hagyja magát elragadtatni. És különböző típusú kutatók is vannak, vannak akik valóban teljesen induktíve egyik követ a másikra hordanak össze, és illesztenek össze hihetetlen szorgalommal és precizitással. Na, ez a vonal, egyáltalán nem az enyém. Én inkább merész, sokszor fantaszta, irreális tanítványom és néha elszörnyűködnek, amikor egy-egy elgondolással előjövök, na hát ez már aztán igazán szörnyűséges merészség és ebből botrány lesz. De ugyanakkor azért éppen ez a képzelet, speciálisan az ideghálózatónak a kutatás, ami most a utóbbi időben területen ebben komoly fantázia és merész fantázia nélkül eleve el lennénk veszve. Na itt van az óriási leszik bizonyos korban, az én koromban már nagyon is megvan ez a veszély, hogy egy, -egy idősebb kutató, akinek kiválóan kiszolgáló tanítványi gárdája van, és ezután az illetőnek van egy kedvenc elmélete, középszerű tanítványok gyakran hajlanak arra, hogy igen, hát az öreg ezt akarja, hát akkor kérem produkáljuk neki az eredmény, nem csalással, de azért ez a veszély megvan. Úgyhogy valahogy állandóan egy ilyen lelki masszást kell, bocsánat a pestés kifejezését. kell az embernek magán alkalmaznia, föl kell készülni lelkinek arra, hogy jó, ha én magam tudom megcáfolni ezt az én kedvenc elvéletemet. Nem tudom, hogy van-e értelme a most következő kérdésemnek, de elgondolkodtatok, hogy mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt ugyanolyan volt a tehetség, mint most? Tehát, hogy az emberben valami benne van, ami ki akar jönni, és aztán a felé használja, vagy a felé fordul, ami éppen az adott társadalmi környezetben benne van. A tehetségről való gondolkodás az nagyon egyszintű, pedig pont az a kérdés, hogy a tehetség éppen a korna kultúrának megfelelő -e? a Tehetségnek van egy olyan alapja, amit azt lehet mondani, hogy ez a lehetőség. Ez a belső hajtóerő, amit én természeti erőként tekintek. Ugyanakkor az viszont, hogy az értéket a társadalom, a kor, a kultúra hogy határozza meg, az meghatározza, hogy milyen tehetségeket fog megerősíteni. 20-30 évvel ezelőtt például azért még a tehetség része volt az, hogy jól tudjon olvasni valaki. Tehát ilyen szempontból is megváltozott a tehetség, tehát maga az eszköz. Köze. Most nagyon gyors változásról volt szó, ugyanakkor pedig az érték kritérium, hogy mit nevezünk tehetségnek, az is azért kor és kultúra függő. Amikor a tehetségek elindulnak, mennyiben lehet őket segíteni? Vajon be tudnak-e ők engedni, mondjuk egy mentori tevékenységet. Sokan azt gondolják, hogy azt mondják, hogy öntörvényűen megy az útján valóban. A céljára beszűkült, az eszközeire nem. Ez azt jelenti, hogy a tehetségnek olyan gondolkodása van, amit úgy gondolhatunk el, mint egy hálózatban. Mindenről az jut eszébe. Tehát bármit csinál, zuhanyozik, is egy dallam jut az eszébe. Amikor elmegy sétálni, akkor is ott van, amikor a esik egy alma, mint Newtonnak, akkor egy Newton-törvényt hoz létre. Ezek a sztorik, ezek azért vannak, mert közben is teker az agya. Meglát egy legyet dékárt látott meg a csempén menni. Mindjárt eszébe jut, hogy jaj, de érdekes, itt a koordinátorrendszer, amit már rég kerestem. Nem érdekli őt az, ami nem adatalkozik Tartozik, ezért a társadalom nehezen veszi. Azért fontos olyan programokat csinálni, ahol maguk választhatják meg, hogy mi az, ami őket segítheti, mert mi ezt konkrétan nem tudhatjuk, tudjuk nagyjából. És akkor már is látjuk, hogy miről szól, az mikor azt mondják, hogy mindenhol a nagykönyvben le van írva, hogy a tehetségnek a szabadság a legfontosabb. Hova lehet eljutni? Végső soron ilyen programokkal önszerint. Egy országnak mit jelentett? A tehetséggondozásról mindig úgy gondolkodnak, hogy ne veszen el egy tehetség. Sem, mert hogy, hogy mennyi tehetségre van szükség. Ez igaz az egyik oldalon. A másik oldalon viszont nagyon fontos tudni, hogy a tehetség az úgy is fog valamit csinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy társadalomnak az önvédelme az, hogy a tehetségek valóban a társadalom irányába tevékenykedjenek. Tehát, hogyha valamelyik tehetség nem élheti ki a maga tehetségét, az árthat is a társadalomnak. Tehát ha úgy veszük, mint egy természeti erő, ami úgy is fog valamit csinálni, ebben például nagyon nagy probléma, hogyha az iskola nem engedi ezeket a sokféle tehetségeket sikeresnek lenni a társadalom irányában. Hogyha ott már a társadalom előszobájában megrúgdossák, ő valamit fog csinálni, de nem biztos, hogy fogunk neki nagyon örülni. Most már anyagiakban mérhetően is lemérték, hogy hány dollárt jelent, hogyha a bizalomra épül, hogyha az elfogadásra épül egy rendszer, és itt, hogyha a tehetségnek a másságát nem csak bajnak vesszük, hanem azt éli meg, hogy igen, mi bízunk benned, látunk benned lehetőséget, akkor ez azt jelenti, hogy ő ezt a bizalmat tovább fogja vinni. Pont ugyanezért nagyon lényeges, hogy itt most 315 fiatalról van szó, de ők csak beválogatottak, ezen kívül rengeteg tehetség van és ezért nagyon fontosak azok, akik legalább olyan teljesítményeket elérhetnek majd, mint ez a 315, a többieket is tovább is követni, segíteni, elindítani azt, amit tulajdonképpen egy ilyen tehetségból társadalom lenne, mert ez a legesleges -leges legfontosabb, elég egyértelmű, hogyha különlegesek problémáit megoldjuk, akkor a világ többi része is sokkal jobb világá tud válni. Ez egyszerűen azért van, mert a különlegesek arról szólnak, hogy sokkal inkább érzékenyek a gyenge pontokra. Tehát a tehetségem belül is én azokkal szeretek foglalkozni, akik még valamilyen szempontból különlegesek, egy kis hiperaktivitás, egy kis autizmus, egy kis szociokulturális eltérés, különböző nemzetiség. Ezek mindig még egy kisebbséget jelentenek, mert ugye tehetségnek lenni is kisebbség, és és az ő problémájukat megoldva a tehetségek nagyobb tömegének is tudunk segíteni, és ami a tehetségnek jó, az bizony a többieknek is jó lesz. Mindenkinek van egy útja. A tehetség csak arról szól, hogy erről nehezebb hogy hogyha lelögdössük, nagyobb baj van vele, kevésbé tud igazodni úgy, ahogy szeretné a többség. Csianikó vagyok, a Magyar Tánpöton program vezetője. Nagyon érdekes, hogy kétharmada a tehetségeknek fiú, egyharmada lány. Ez vajon miért van így? Ezen mi is gondolkoztunk. Ennek lehet egyébként talán egy picit társadalmi háttér oka is. Általában a lányokat kevésbé szokták búzdítani. Mi igyekszünk azért a lányokra jobban figyelni. Tulajdonképpen valahol örülünk is, hogy legalább az egyharmaduk lány, mert sok esetben még bizonyos tudományterületeken ennél sokkal, sokkal inkább reprezentáltak a, a lányok. Van egy mutató, az IQ, ami azért ezeknél a gyerekeknél meglehetősen magas. Hogyan alakult ez? Bizony, mi magunk is picit meglepődtünk. A 20 éveseknél tudok kifejezetten adatot mondani. 20-29 éves korosztályban a fiatalok 40%-ának volt 140 fölötti az IQ értéke, ami a Föld népességének 0,5%-ára jellemző. Tehát valóban nagyon nagy koncentrátumban nem találhatók. Ő. Most itt. Mi abban szeretnénk nekik segíteni, hogy egyrészt egy nagyon jól működő, kreatív, támogató közösséget építsünk, tehát hogy ők maguk fogjanak össze és alapozzák meg a közös jövőjüket, illetve együttműködve nyilván visszaforgassanak a társadalom javára, illetve nem csak ezen dolgozunk, hanem azon is, hogy ez a nagyon-nagyon sok önkéntesen csatlakozott mai kiválóság, mentorok, kutatók, üzletemberek mind-mind elérhetővé váljanak az ő számukra is, tehát akár a kétszer öt hónapos mentorálás során, akár egy olyan alkalommal, amikor csak egy konzultáción vesznek részt, mert azt látjuk, hogy erre valóban nagyon nagy szükségük van. Egy-egy beszélgetés, egy-egy találkozás adhat olyan impulzust egy tehetség számára, ami életre megváltoztathatja az életét. Hány ilyen támogató jelentkezett? 200 körüli az a mentorbázis, akikre már támaszkodhatunk. Mi azt szeretnénk, hogy ez a mentorálás konkrét tevékenység is lenne. Tehát például valakit be lehet vinni egy olyan laboratóriumba, amiben mondjuk nem jutott volna egyébként be, vagy egy olyan csillagvizsgálóba, hova nem biztos, hogy beengedik. Ez ezt jelenti, sőt, akár az üzleti szférában is ezt jelenti. Felok, ezt is jelezték már most is vissza, hogy ugye nem csak beszélgetni fogunk, hanem gyakorlatban láthatjuk, hogy mi hogy zajlik, hogy hogy néz ki egy tényleg egy kutatás, hogy néz ki egy tárgyalás, hogy néz ki az élet, hiszen arra kéne őket most felkészíteni, és ebben fogunk segítséget adni. Számukra. Egy év múlva nyilván értékelni fogják, hogy hova jutottak el, de a mostani lelkesedést látva nem tudom, hogy nem merül-e fel azonnal, hogy folytatni kell. Mi nagyon szeretnénk folytatni. Azt szeretnénk, hogyha az egy év végére egyrészt a mostani 315 Junior Templeton Fellow nagyon örömmel és elégedettséggel nyugtázza azt, hogy valahova jutott, saját magához képest. És igen, azon dolgozunk, hogy Magyarországon is folytatódhatjusson a program, sőt, még azon is, hogy ezt a komplex módszert, ami a beválogatás és a tehetséggondozásnak egym ötvözete, azt a modellt, hogyan lehet az európai országokra is adaptálni. Mert hogy már vannak külföldi érdeklődők? Körülbelül 20 ország érdeklődött már a tehetségprogramunk iránt, ami azt gondolom, hogy nem csak itt ennek a kis maroknyi szakértőgárdának egy nagyon jó elismerés, hanem Magyarország jó hírét is tudjuk a gondozásban vinni. Templeton program, amelyben támogatást és személyes segítőt kapnak a tehetségek egy éven át, hogy a bennük levő tehetségerő tovább nőjön, és később mindannyiunk javát szolgálja. Jelmondatuk, hogy a tudás olyan, mint a szeretet, ha megosztjuk, gyarapodik. Mai műsorunk zenei szerkesztője Gere Erzsébet volt, gyártásvezetőnk Van Csók György. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Benkő Andrea.